Pakaixo arra txaldeon Ongi etorriak Silo zibeneatik ikoizten den zaio berri honetara Zirrikitutatik Zirrikituetatik Tartetxo hoietatik Arrakaletatik zartatutako Arraildutako Solo hoietatik Zirrikitutatik silo zibeneatik Eta antxetairatetik Makarelaren eskutik Diosala agurrak aixo Arratxaldeon Ongietorriak Astelena izango da Gaur entzutena izaten egun Alizikane bini amabikoa Urtarrilaren Noeita marra Baina gaur koiztenaren aizen momentu, momentu hau momentu hau Une hau Istante hau zera da E urtarrilaren Noeita saspia ostirala Gotzone Eta Angele Beraiei, basori honak, zeuen saingutegian, si eskako egutegiontan. Ba, zeuen eguna da, zuen eguna. Gotzone eta aniele barkatu, e, eh, Sanjele. Beraz, onge torriak. Silozibeneako bakestetxatik aldagelatik egiten den zaio honetara. Eta ze zango dugu, ba, Bum, gaur narratx zamarra zaola, sikin zamarra. Zerraetik, bat, zo, iluntzeko sortzit behat behatzig goi gutxitan hasi zelako izan zelako kontzertua eman aldia. Aager totki honetan nogoltza baean zeintzuk izan genituun hirukote bat. Euskal Herrian bogan modan eta salmenta desente eta arrakasta handi izaten egren talde handia naiz eta hiru izan bakarrik hiru taldekde hiru partaide Hemenik izan genituun Berri txarrako lagunak David, e, gorka eta galder. Ba, hemen, eskene zuten Michiko kontzertua mm, Izkutuko kontzertua izan bazen ere Jalizei kanetzen da iragarri inon ere Ze agertu kio nene Eda dura, ez da nahi dut, honekin erra nahi dut Ba, zerak sartzen den jende gustia Aforoa, hemengo hemen, hemen zilozi beneakoa Berreun pertsona baitira eta bete ginnintzen. Agortu egin ziren atu gin ziren sarrra eta bost eurot ordain du zutenek. aukera izan zuten batez ere baiara honako jedia, jendegastea, ikasle langile eta delakoak, aukera izan zuten ba, berritsarraen Mixiko kontzertua zilozi benean eman zutena birari amzi emateko hizkutuan esan bezala ba, e, iragarri bilen galon, Ahoz, ahoz izan zen dena, silozi beneatik, silozibeko e, e, bertan bertani biltzen den jendea ba, edatu zuten, elarazitzi hoten, ondoko egi, e, alaunei, eta ingurukoei egi, ba, gaur kontzertu atzo izan zela, bimila maia usteguna zen, urtarri jenen, hori eta sella. Eta esan besela, e, misiko eman birari astapena, asilera ematen, irteera atzo izan zimazen silozi Eta bueno, sintonia aurrera fakida eta amaitzen ari da. Ba, eta bueno, makarela hemen dagola, e, denei diosala egiten dene, silo zibeneatik, a mutalde 12, ondarbiko zera, Paduran ondoko honetatik, gaizubi ondoko honetatik, errioen onduan dago honetatik, bakestetxatik, alaklatik, e, kaixo de guztiei arratsaldeon, eh, izan bezala ipar orrotzaren ostian entzuten aiko osea te, zeurenik antzedi ratiko entzule maitiak, e, saio hau. Eta gorkoan zeger da karkizu, eto, ba, zera, ba, kontu gutxi, elkarrizketa gutxi, baina, ba, gugota bat, aurzunarketatxo bat edo beste nere eskutikan, ondarbi barna ibiltzen main naiz, eta gero, ba, surpraiz, surpraiz, surpraiz. Bueno, silozi benean, iluntzeko sortziek eta berrogeetan, holtza gainera gorka galdereta ziren aria lan berria aurkezten eskutuko edo iragarri gabeko, bimila mabiko, beraien lehen agerpena, jende aurrean ta ondarvillen berrun lagun inguru osteguna, auzao lagunen lagunak eta ezagunen ezagunak berri txarrak ikusentzoterra hurbildu zien unaino eta ondarbiko ta inungo, eta oro har bebilasoa eskualdeko jende gaztea, bai musikari langile ikaslegaz eta eta jendea ba honat hurbildu e, zen eta facebooken bidez eta smsen bidez, mugikorrenaren edo sakleren bidez, ba Hoi izan zuen, nola baite denen e, a, a, zeratara iritsi zen, denen jakin izan zuten atzokoan, ba, etez ere inguruko jendeak, ba, hemen konzertu izan zela. 2.000 abiko or, urtarrilaren 8-6 e, jali zikan, osteuna, eta sortzitan iragarretaba zen ere, behatziek hoi e, gutxi aldera, eman zituzten lehen notak, otsa gainean, eta, bueno, e, lan berria, aria, deritzen ari, ba, Habia puntu ezela atzoko eguna izan zen. Gaur rostirala da baina zueko astelenean entzuten aiko zeate, urtarrean oaita marra bimila mabi, eta bueno zerrik ditu honen hasiera hola izan du da. Beraz nola beini ez da gauza bera izaten ba, nik ere mm, esango dut, ba, agertoke honetan atzokontzertu izan zen. Gaur iuntzeko amarretan, sesatek taldea ere bertan izango direla Eta zesatek talearen, ba, lagintxo bat, hemen jarriko duzuet. Xen zungo duzuten, ba olako musika. Beraien bideoklipa hemen zintxik zintxikatu edago irubbikoitza.silozibenea.com barra irratia ez, barra irratia ere jarri dezakezue, eta bertan sartu, eta ondoren aur, aurrerantzean egitaraua, oparoa izango duzue, kontzertu uari Zeratu daude, iragarria daude, gaur, bimilla, amabiko, eno, eta gaur bimila amabiko urtarrilaren oita saspiontan, iuntzeko amarratetik aurrera, eta sarre apostor duor dainduta sesate ektaldea, Beraien doinu eta izki letra oiekin negin abesti martxozo hauek eskatalitikoak eta rokeroak eta ustartzen. Ba, Bizi-bizillak, hemen izango dituzte, gamberro punti batekin, bilabakeri punti batekin ere bai. Eta, bueno, ondo pasatzeko festagiruko musika, hemen, holtzabainia, silozi benean, honetan aretoan, ba, esameselea, bimila e, mabiko urtarriaen hori eta saspila hostilala, gabeko iuntzeko amartatik antzinera. Hor lagintxo bat, Eta horre, eh, makare lanen zigizagak, eh? entzengo dizia pixar bat, eh? Zertan datza, funtsa mamia, zer egitutatik saioan zaioan. Ba, zaioa, orta, honetan datza, eh? Ondarbiko hitzak Ondarbiko eta irungo euskara biltzen duen txomizagartzazuren liburu iska. Albertania argitaretxeak argitaratua, Bertan neresu kaldetxoan, Lurde Zubeldia garen joren liburua, mentxe baitare, eh, zera, eh, Fernando Artola bordariren bakoitza berea bi aleak hemen txeda euskat kalean kantuz ondarbiko udalake e, argitaratu zuen liburushka guztientzako eskuragarri izan zena bere garaian hemen euskal herriko kantu haintziako kantuz eta gaurreungo kantu ez bitetako ba, liburushka hemen lehe daukat zera, irratiko honetan kasko koskero hontan hemen ondarbilan eh, jakin badaizkik izio, irratilere badau kagula txikin giminua eh, baina pikin bat ere egiten baldin badu ere, sakatzen dugu botoiak eta on egiten dugu martxa bera, antxeta irratitik laroita behatzi puntu saspitik makenla eta ausera da zirkitutatik saioa eh? bi, mila amabiko urtarriaren oita bosta dugu fakizaigu ies misiko ia, ilebetia tatxingudi badia hontan gaurko unian, aroia bien dago umu hontan oni ke e guardia ama biterrilla direla eta utron pasalo gutik txirindan gainean makarela sigi zaga izan bezala aroia bian uarte txikilla irra la txikilla ikusten da barieren erdilan dena roca ta rillesagontokilan taik undar es len a, Gon dago santokien gain harria. Hori da. Tamalgarela si esa Aparta. Antxeta kalatxorriak, txenga Zera Zer Kalma surrilan uraren gainean, ura Eta eo aldi edarra da Fango gera ba Ogilla erostera Eta nore baita utzen maten badi gu Egingo zizki gu Zenbait badera Earte! Eta nene, domingo egia kaletik Kalizikan Usoa kaletik fango gera Hama txirndi gartzen nioz, gitzire bai, aiature bai. Aizzeo, aldi, arra. Hortzi, mm. urdin, urdin, eba, axula, Eta. Mm. Eta. Mm. Kalen barrena. Mm. Eta. Ponemos yo la adelante yo va a tratar nosotros. A ver lo e un cero, la cera que estamos en el sector في Hospital del Innerгор down the road. Aí el cadenari Txurren da ganea. Bueno, hile erozidarko dugu, es? ¿eh? Baina. Arratzale hausua. Hemen dire portugarrak. Gere bingo dugu ikzen baik hande gara. Eura, eta eta sí. eta de... xalegu. Agustin no, no. sí. sí. bueno. bere Gero Bueno. Beren orta? Zetan ere isinigite plana zuek. Euskilatera dela gaurko egunean? Bai. Da? Por si kelela? Por dela Normalia, Andaluzia, aldeetik ez da, haure aturtzen da. Azki, es que morada, ujuka daikin gertza, iota. Haz <gurra> <Uay>. ezin <Ser> esan dute, eh? Zer esan dute. Ah, baina gukri. Txarizera, guriez grabatu. Gurez, gara, gara, gara. Gara, gara, gara. Gara, gara. Gara, gara. Gara, gara, gara. Gara, gara. Gara, gara. Gara, portu arrasa. Gara, nena, gara. Izenak, zuet. Zutatzen, esan gara. Zutzen, nena? Nati, Eugenia. De... Está... Eugenia, Natita Eulali Eula Hasta no poder aceptar <risa> Nos van a, a dejar ver, aquí Eugenia, Eulali, ta, Natita ¿Sue ese chico? ¿San Pedro? ¿San Pedro? ¿Ca le Claro San Pedro 42 milan ¿Han visi? ¿Han visi Es jayonais per ¿Bermío, Tarrasas o...? En escalinatas del Torrontero, al lado del buceo. Arrapasa. Eta no es no es el Torrontero, <risa> si? no es el Torrontero, no es si no, el Torrontero. <risa> to, no, se narra, es donde está el Torrontero. ¿Habai? Eres, se narra Torrontero, no es va. el Torrontero. ¿Habai? Eta aguerro tu, que el Torrontero, el Torrontero, no es el Torrontero. ¡Habai, bai, bai! ¡Hare que indugan o bello usted! Eta Bermío, Tarrasas es tu su, bai, Va, va, oh, el segundo, no Va, va, va. ¿Alguien sumatza Desde el año 78 estoy aquí. Da, ¿78? Ah. 78, ya viviendo aquí. Ahora es que no estoy ya de la lia, eh, por tu de, Torre, de Enrico Jaya, es 8 de septiembre, en me el em mes de Sala. Estuve con los esposados sí. que te lo ven ah. no, en bajarra. No nada, ¿verdad? La gran día es va a tener que tener anteufemias. ¿En el mes, en el mes? Ahora, aquí en el mes, ¿verdad? O la ley es de seis carras, se ¿verdad? Va, igual. <risa> caldera, caldera. <risa> ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, en el mes, en el mes, en el mes, Ni mugi utarra. Mugi utarra. Bai, mugi u baserego. ez taki zer da? Ki zer da? Atea, atea ni zen autona da. Bai. ¿Eta se, hacha gala senero o hacha gala senero? Hacha, bai. Hacha gala senero, hasta aquí. ¿Ven, hacha gala senero? No, bai. bai, orkua. ¿Yueita masazpi? Azken portu, azken. Hori, azken portu. Cinzo, beti barrio? Au, au. Karri, la, beti no es Rijertan. Agur, agur, agur. eta chino. Edo malarenka riko, beti es azken portu. Ah, bai, bai, hori bai. Zertika. Ah, nik usta aquí, zertika. Esan, eta... Bentiko trari joak. Zeba, aurkari ezeba. Zer ziren, egiten zen Sanjuane gunean... Zer, zua. Sanjuane egune zu ikentzelako. Sanjuane iztera. Eta egiten zen, sasiak dutu. Sasi bitu, ba. Labarrekinoko dut zuten labadero. Labadero, goiko aldean, malenga, aina. Labadero, za onto. Ba. Eta hor hasikitu zute bildu. Daiek. Uraiek. Eta guk hemen. Eta zuek azken portuan. Ben, bai atzko aldian. Eta? Eta irizentzien ibasten. Bas ezasi ibastez. Diseinxu ondillo di. Ez, claro. Me beste gutxi bat zanat de los que junteko ofret. No. Hori portuar, portuaren. Hori portuaren hartila. Ba, txildo txangai. Ohi ez txangai. Txangai. Betako Nati, Eugenia, Eulalia. Eulali, bai. Eulali, zorzen so basazte, zenbata nahi arreba zazte? Gu, oan bi. Oan bi. Leniru oan bi. Taz, eh, bat eh, surkaztiner o... Bai. Da, ze bai. zintu beste aizbat? Ez, bian nahi bixkileak. Bian nahi bixkileak? Bai. Daudetako bat... Iliak. Bai. Zer, zerofana. Bai. bai. Ez, angoiti bidakani bai. dugu. Hori, hori. Eh? Bai. Arekere zango zezun zer bat. Are zango zezun bat? Bai. Ze, bai. kontuzko kont Bueno, bueno, bueno, bueno, hemen, ba, hemen ginen, solasin, blagan, e, zera, e, azken portualdian, nintzen, nintzen, zerakin, iru emakumekin, darbitari hiru emakumekin, portuarrak, azken portualdekoak, ez madalen karrike ingurukoak, barritxinikoak, analizikan, da hor, bat zituztene kontatu dituzkigut emakume maitek, nola ze, ze leia zituzten san juan, bestean itentsuen zuan, baina bat a bestieri, bi cuadrille bi auzuak, hau oso berok egia izakitaminean, iskin batetik edo kanta al eta beste kantu kantalekoak, baina ola bat a bestieri, basasilek eta otilek eta larrak eta ibasten zioten basuikiko eta hola. Ba siren txerako. Piki txiki hoe ekun ere badirenak, sorreta eta eta sera txino txinu auzuen genituzken gataska txikiliskarop txikio ing bezelakoak, ez? Ba bueno, eh Hori lagintxo bat, hazi berria, ondarbiko hitzak ondarbiko izkera, blagak hitzak Facebooken ondarbiko, sare sozialan, ondarbiko hitzak bidekin zeratu eskero, ba, ifine eskero, eta berekin, bere Facebookeko laguna inezkero, adiskidetu eskero, ba, hor, ba, iziaia, aliek eta aliek, barte honitzen, helau, eh, xarragin, eta... Eh, Galdeiera bat, esaten zaten dute, igual, entzuten baldinbazate, ari basen baldinbazate, ondarbiko basarritarren bat, edo bueno, portuarra, edo kaletarren bat baten bat, nola nola, nola deitzen deritzote deitzen zioten, edo egun ere, deitzen diote baratzen zelaian, hortuan, hirintzen ja, duten, zera, pampiñorri, ez? Txorimalua hemen da, euskara bat, du, meni ondarbilean beste izen bat omen du, holako, eh? egaztileak eh, eh, txorigi zutzeko, Eh, izutzeko erabiltzen zuten ba, pampiñari, txorimalua gain eh, ondarbilean beste, eh, beste erabatera izendatzen zuten pampiñorri izena nola da ez dakit, ba, Facebooken uste du gaur, gaur edo egun duketako batian onjarbiko itzak bidekin klikatu eskero eta zartu eskero Facebooken, ba hor eh, atzeman desak ez zuela eh? ondarbilean ondar txorimaluari Hortuen baratzen jartzen zen usatzeko, txoriek eta gaztiek usatzeko jartzen zen pampiña, di, era berezi batean, <coughs> daitzen zioten, izendatzen zuten, nola, nola, ze izena duerrek, nola, nola izango da, nola ote da, ze, da. ze izena izango du txorimolo ondarbinen txorimaloa pampiñori, es? Ba, maiz duz bezala, maiz duz jantzitako planta basuen ere, Eta esan mesala ba aliak eh hintzeko botsezile aliak eta hortuko ber baratzeko ba, zozuk eta sosu nola, kurloiak eta, kurloia eta no bilki ziren betire ba hasile hatenez ereindako elo fifinitako botatako hasilek e, e, hoeke e, edo hartua, edo, edo gari ez dut izango binon fruta arbolaktako udareta aranak eta presiaketako ere jaten zituztelako, pos oien txorimaloa jartzen zen alisikan panpin bat izutzeko e, usatzeko eta zerak, egazte guztiok eta nola deitzen zioten joten hondar binean hastakit hori behiratik barko dizete hondiarbiko itzak Facebooken, sare sozialean sartu eskero, sartu zaitezte eta hor pantoka itza, atzo bazen ere, pantoka muino edo txera edo muño izan daiteke edo montikulo erdaraz, nostaleraz, eh, bapantoka, deitzen nomen zitzaion, ba, ondar pantoka, ondarra zein dako pantoka, aiziarekin, duna ere izendatu daiteke, eta bueno, gaurkoan hori, eh, txorimalua ondar binean nola, zein da bere sinonimoa, zein da bere sinonimoa, zein erabiltzen zen pant, eh, txorimalua esateko. Norbaitek baldin-baldin-baldaki sartu dadila Facebookeko onjarbiko onjarbikoitzak bidekin izkiriatzen eta sartu dadila eta iduzkin du dezakela. Eh? Bere ekarpena egin esateko ba hola eta hola hausuan eh? ere itxeko hausokide bati edo muturaetako baserriaretako haren osabak ala izaten zion baratzen jartzen zuen panpinari jartzen edo eh, jartzen bai anan baratzen jardinen jartzen zuen Pampi hori, beti ere gurutze santua iten Ba, areri Areri nola izendatzen ziren mm, Idei dikes Bueno, silozi beneako aretuan Ere Ba, The Last Vegas Taldea Eta The Last Vegas Eta, no, da beste taldea, kafein Ba, eta musurron kafein Taldeak Eee Konzertu emango dute, manaldi bat izango da. Otsaren amarrean, beraz, zemendikam bi astetara, eh? Gaur sesateek, esan bezala gaurkoan 2000 abiko ostera da, oita saspila, eta gaur amarretatik, juntzeko amarretatik aintzinera, boste euro sarrera balio duela, ba sesatek taldea, hemen eska eta eskarrigi, eta roker hemen beraien hitze gazilekin, Zerakin, garratz, garratzak eta gaxiak, eta um, bizilekin ba, gainera et, gainean, ba, eskeniko digute. Ikusentzun ezkoa, eh? Ba, egizu eta eska talde bat, da ba, eta ez da bakarrik basu gitarra eta bateria, bart, irukotea, berri txarrak egizan baina ez da giten, sortzi behatzi bat lagun, espadire ere, ba, ise instrumentuekin ere, holtzabanean, igoko direnak gaur. Deren tzakotoki den, ez dakigu. Baina, Otsa irena marrean, rock doiua, eta rock doiua, bazen de Las Vegas taldearekin. <totipa> Whatever gets you up. Eten egin da, ze pasada, mm, batzutan nolakoak e, pasatzen dira, Spotify, zeo zer pasatzen ari da, mm, da zeo zer pasadelako hemen, bai, engausatxo bat egin godugu, jarriko dugu beste musika pixka bat, beste alde batetik, eta, hau, eten egin dugu zeren, e, zertikan, ba, bai, bai, bai, E, Ara haso bat e, izan dugulako hemen gure pc Beraz, e, adiskideak lasai egon zaitezte, musika beste pikin bat jarriko dugu bestalde batetik. ere eta eltzoten ari ginen Delas Vegasen eta orain ere, ba, Delas Vegasau ba jarri hingo dugu. Aber ber, e, Net, eta hemen linez izango da bai Linez Ez, linez bat izan daiteke Ba, ez dakit Bai, bai da, beraz, men daukagu, eh? berriro ere Ai, kaka sarra Bueno, bueno, bueno, bueno. arazo txikiak ditut nik pezearekin Beti ere zeo zer pasatzen zaite meniri, eta... Bera, bera, bera, bera, bera, bera baze, aix, aix, aix, aix, aix, bota aix, ari, ari, ari berriro martxan jarri, eta abian jarriko bera, berriro ere e, abestia hemen daukagu, de las vegas, esan bezala, mm, otsaiaren, Amarrean izango ditu hemen Moixeron kafein taldea egin batera Eta whatever you get you go Hau da bestia Barka arazo txiki hoien gatik Baina zuzeneko bauza dira hoiek Ala, abian rock and rolla Estatua duetatik zu ditu hauek eta bai barkatu elena e, araso txiki bat izan dut e, zerekin e, ordenerailuko programa batekin aia horre e, zeuen e, listaak egin ditzak ez ditzkeua. baina delaraz no, bega ziren eta Silozi beneako silozi beneako aretoan abertoki honetan u talde izango ditugu bi mila hamabiko otssailearen hamarrian eta zeekin batera ditugu Ta muroun kafein taldearekin batera. Sarrera zela izanez. Zarrera, usteut ama, bi euro izango direla Oi, baino, pixka garezti Legoen, biltaldeak izango ditugu Eta nik hemen daukat eh, Mushroom Caféin taldearen Facebookean nago Eta bertan, somebody into my head Abestia prest daukat, ea Zilo zibenean, bibia amabiko txaiaren amarrean ostirala Iuntzeko amaretatik aintzinerat amabi euro The Last Vegas taldearekin batera Olzaganean, mushroom, kafein, hemen txetu eta olako doinuek eiten dute abestiaren izena, indian Cafeine eh, esan bezala beraien doinoak, hola, moesta txiki bat jakin dezazuen zen olako musika mota egiten duten zer eh, entzun dizake zuen eh, holtzalanean 2.000 amabiko otxaiaren 2 amarrean eh, eh, last begazekin batera e, eh, amabio euro ko zera eh, esku, zarrera eskuratzeko ba, amabio euro orden duarko duzute hoi baino un pixka gareztiago zen eh, Oik, oikoena da, ba, boste urutan izatea sarrea. Baina, bueno, talde zanguratxoak eta garestiagok, e, zenbaitetan nona etortzen dira eta pixka gehiago ordaindu. Bara, alare merkez, da? Ba, ia musutruk, eh? Ba, musurron kafeinolako doiniuak. Atzo, bart, e, makarelan non egon eta esango dizuet, ba saspitan, onda, eh? Ondarribiko, ondare arkeolo hori buruzko, ba mintegi bat, edo itzaldi bat, e, Agertu eh zuloaga etxea zuloagaetxea liburutegian Pia Alkainen eskutikan ba, izan zen Hondaren aurkezpena eh, zera izan dezakegu ba elkarte bezala dagola, edo besela antolatuta dagoela edo osatuta dagoela. Ta Pia Alkain eh arkeologak hondarbitarrak emantzen hitzaldia ja, eta emant zituen eh, ba honen nondin norako guztiak ondarbin batezera aldezarran, zarran kalean eindako industeten e, berri eindako aztarnen aurkikuntzak eta asalto zituen eta bilakaera era guztia bai erromatar ba, garaiko garaiatik e, gaurdaino ba aurkitu diren Ba, egitura, eraikinen ezberdinen egituraren aurkikuntzak eta bar basaldu saldu zituen e, en, ez dakit zoinua beharrezalakoa bezalakoa deno edo ez ba, muizron kafein horratzetiko behendik ari dira, eten egin dugu pixka bat eta bai, pia alkain bai, hor hizketan ari zen, nik uste dut ez dakit banik, hemen presneukan ea ba ea ba, bai, hemen Gaur, ez da, au, ez da, au, nik uste dut nahi nuena hau da Eta, bueno, euskeraz eta arderazan azaldu zituen Lagintxo bat jarriko izuet, ez da behar bezala entzungo Baino zeo zer ere, entzuterik izango dugu, eh? pixka bat aurre esago jarriko dut Eta, arat, pia arkanen hala gaur eguneko Santa Maria tea, Hemen hementxet gainer ikusten dizute ezago la susen ez bere potentzia mm. ta egiten ez eh? apropos dago estrategikoki susenatzeko ta gustatzen hola Santa Maria da hemen Santa Maria Atea da hementxet hementxet zubia gaur egun ikusten den fosoa hemen izena zen kasino zara, hemen dago San, san Felipeko baluartea sí. hemen dagoen fosoa Plaxa, plaza tiki hori, garregun horatxero da honlekuan. Kuerpo de guardia, ondoan, hemen dago jugo interia da. Hemen hongo ezan, murreizkot etxea, murreizkot etxea hemen dago. Beste zubi bat, gara jontan, hori da, engurrez ezara egin eta tampokoa, e, kuerpo de guardia berri bat. Amarsei amasosti daren menetekoa. Eta ere nirea alameda eta urertzea. Eta alamedako errota. Ementze horret. Amasile da. Eta, eta ez dugu iortzen dut. Eta horren astarrak ere, orkitu ere ditu. Eta hemen dago, Santa Galazianko eta gero gero ministranoza empresa, eta, eta, eta planoa benetan da, zora gari ariko zendelako, eta ikusten zuteak, Ba, hemen erratzen dena, orain ikusten dela Santa Maria atea horrean. E, eta neko pide dagoen. Eta, bueno, nire irudien eta nire ikusten duguna, ba, ikusten da horik. E, Santa Mariako leren Dorrea eta leren guatea izan duzen hemen, erriarokoa, eta gero bigarrena, bere zubiakin, best? zubi txiki bat poentele badizo de madera, eta kanpukoa. Alguien está edo bide bat ur, bueno, palduran hiltzeko. <coughs> da gezkoa eta arte zure dela on paraisko la vestimenta de los Bueno, va ba, esa mesela. Eh, bart izan zen, bueno, bart gaur ostirala delako antxe bertan koitzen haina izen momentua hau saioa. Biñon suo no, eh, sa meslanche de ratetik ez ostian, e, Iparrorratza eta gero Albistegiaren ondoren, sera 2012ko, eh, sera, urtarrileren 50an, eh, aurrera baita. Biñon hau ostegunan, zazpitan izan zen izantzen hitzaldi mintegi moduko bat, ba bera asalpenak emant zitun e, eta irudiekin eta Arkibo historikoko ba, zenbait irudiekin plano zaharreki baliatzen ba, hor eh, azaldu zituen ba, pizkoa bat eh, ba, egin industekak egin diren industekak ba, eraikin berriak bota eraitsi et ondoren eta berriak eraikin mino len demagun ero jarri gaite zen egun ba, musika eskola berria dela eh, panpinotetxea e, urdaletxeko eh bulego etxe berri hori eraikibinoen a basalduz diren estratoze berdinen ba azpiko aldeko zera asternak guzti hauek eta bueno ba, nondi unorako gustiek mantzitun eh mantzitun ere arresiaren bilakaera ba erdia erotik egun arte nola ez erdiaroa nola izan zen eh, Carlos Bosgarrenaren aren gotor, gotorleku erau gasteluaren bilakaera eta lehenengo aipuak eh, nondi lelengo Mexiko zera aipamenak herriari buruz noiz izan ziren eta eraikinak e, ze izan zuten indarra eta zela ze etxeak edo eraikinak izan ziren eh silares egindakoak oso etxe mardulak handiak oin plano handiak ze, zeukatenak edadura e, edo azalera handikoak Eta bueno, non da ni guztia, ke eh? orraipatu du Santa Maria eh, Atean eh Aziera batean hondarbilan eginbe hartzen den eh eginbartzen eh, ba, egiturare eh, egitura pixka bat aurkitu zuten eh, ba aurkitu zuten ba usta arku edo ba nora izan zen, eta egun nola mm, ba pixka bat moldatu zuten eta berreskuratu zuten situtzen ba, fortifikazio edo babeserako ziren Ba, zera horiek, eraikin horiek eh? egun ba, monumento historiko bezala dauzkaguna kondarbilen bueno, Urbitzea, besterik ez, eta hor langintxu bat jarri zuet, euskeras eta ardaras e, mintzatu zen pi alkain hondarbitar arkeologa eta oso, oso interesgarria zen, eh? lepo zago m, zera, liburutekikoko aretoa e, eta bueno, hori interesgarria, eh? e, adin ezberdinetako jendea aurkitu nuen behortan e, enberaien e, zera e, axotaekin eta boligrafoekin eta zera kartzen asalpenen zera kartzen eta, eta bar, eta bar Bueno, de las vegas beste abesti bat abantien fateko Bueno, zan bezala, ba Pero, iruatea zeu ere Tampoko emein buronetan, ba emein beste zuri bat zeuen leba ere Besteate bat, kon dos cuerpos de guardia laterales, una aquí y otro aquí, una pequeña plaza. I el siguiente puente... Bueno, ikusten duzu, zuten bezala, ba, ustartzen euskeras eta ardaras. Eta goz hondo, eh, salpena que eh, noiko argiak argibide bide hon pol... Ederrek izan ez eh, argiak, eh, ba, errexak gulertzeko. Eta hanen bildu ginenak, hakin ba, ba, minarekin eta jakiteko egarriz ginenok ba, nola batz ere azetu ginen. Eh? Eta gish, pixka, pixko jakindu izan dugu, ba, gure herriaren bilakaerataz. Iri, herri, harri zituaren ba, bilakaerataz. Eh? Erdi erotiko nat, bueno, aipatu ere bai ba, erromat tarpampinot kalean, mondarbiko sarren etarikoa dena kalearekin batera Tarsan Nikola eskaleekin batera karrika hoietan ba industxeta lanak egin zituztenean, ba eraikin berria eraiki berzutenean ba azpian azaldu zen ziren batez ere ez dakizen barren zenbakian ba aurre oso interesgarri dituz hitzaidan ba basola nola baiteko ubide bat ura eramaten zuen herri txiki bat azpi egitura bat kanalizazio moduko antzeko bat Eta hor basirela ba, larrua lantzen zuten kurtidores esaten zuten ba, larrua lantzeko behar zen ura asko behartzen eta ba, ubide hortatik hartzen omen zuten ba beraien larrua lantzeko, ez? Eta bueno, sal, argazkitxo batzuk saldi ziren, e, ai e, proiektatu zitun non asaltzen ziren ba, larru larruz eindako ba oñetakoak no ba hasa ba lortutako astarnak, es? Haien larruzko ruzko ba, oinetakoen astarna batzuk, eh? Eta erran bezala ba, larrua lantzeko, ba, beharrezkoa zen ba, ura uraren indarra, eh? Ura ura izatea gertutik eta antza denez ba baumentzegon ubide bat eta ez dakigu ba hondarbi barrenenetik ba izan ba genuen nolabaiteko irrillo bat, azpi irrillo bat eta ura zekarrenaz zenamana. eta bueno oso interesgarria. Eh? Urundoren batean, jarriko dizuet beste zabai gehiago. Esta behar bezala entzuten. Bueno, ni mostatxo bat, lagintxo bat eme jarri dizuet. Oita bain, the last, bega zen, beste abesti bat jarriko dizuet. Musika zirrikituta dizaino eta nantxeta irratetila noita behatzi punto saspi. Ondar bi jairun, behebida soa eskuelde biriatu, urruña, pausu, eta badakizia, toki guztitan. Venga. Música piscabat, ambat de Las Vegas. De Las Vegas, eh? gustatzen bat zaitzu Spotify, hagi zuzik behar duzun. Eh? Iragarkia baditu, horreintzen eh? baldin baduzu iragarkik abendu zutezak zuzik. De oh, Las Vegas, nola jartzen hauen? Suagori-gori borborka zizaito dola. Oh! aktibatzen bi mila amabiko, otxaiaren amarrean izango ditugu Las Vegas hemen, muserron, kafein bate Batekin. Muizoron kafein taldearekin batera, hemen, holtza baina daigoko dira, eta, eta rok, de latza doiuauek, rok gogorra, kotzotuko dute, zera, padura guztia, bebi dasoak, eskualde guztia, amabi euro, eta esan bezala, otxaiaren amarrean, hosti dala, iuntzeko amarreatik aurrera amabi euro, eta o, euro ordaintzen, sarrera inen hemen, inen, eñolakoa rockerik gabe olza gainean Rok latza izango ditugu delas begaz talen eskutik. Bueno, iritsi da momentua eta gaur gaurkoan pizkal luzea goingo dugu saioa eta ordu berdi. Zeren be, atzo astabean mantioten berritzarrakoak, atzo ara itziten ari naiz atzo. Atzoko eguna, bueno, 50 izango da urtarrilaren 50a, baina Ostegun honetan, agertu honetan e, ba, zera holtza bainera, igozina berretxarrak izan ziren, eta 2000 abiko birat ri, hasilera hemen. Eh? Ta bueno, gaur sezatek e, bertan daude, eh? Iuntzeko amarrezatik aurrera, boste euro ordainduta sezatek eskadoinuak eskaintzen, eta bihar bombirenean izango dira 2000 abiko a, urtarriaren Eta zazpian, eh, gaur hemen. Binen, atzo, besteok izan genitun. Eta besteok, ba, ok ditugu. Besteok dira berri txarrekoak. Eta... Bueno, mila maikako urtarri jaren hori eta bosta ozteguna, eta gaurkoan, silo zibene! Uste, urtarri jaren eta izela. Ei, zaki jote. ¡Apa Silocibe! No, ¡Apa Silocibe! No, Está ahí salgo, hay sorpresa certigan gente de Pilla va a te La gente agurta con Alfredo, Rasqui, Jauna, Arracha el ¡Apa! Arracha <risa> Bueno, el deón. Arracha el eh, Bueno, a gente de Pilla va a te dar duda. Sera, de sorpresa, va a te salgo, Sera. Esa hay sorpresa, esa hay sorpresa. Gente de Pilla va a nera. Agurta con tu abariste. Zer dagoen kollo? Nolan integrante du zure gorbasagola kontzertu hemen zu. Nolan integrante jasanez? Sorpresa etzen. Bueno, pues Angelino es el cantautor. Bai, bai, Bai, bai, bat. Esteratu uruta tarri usteti goaren aplantatu da zen. Ese mes ese. Gene pillago oralare, eh? Bai, adi tamia. Bueno, a vecesiren kontzertu eh, aurretikoak eh, bildu nitunan ere e-maxinarekin, eh? eh? Jendea bertan bertaratu zenei, eh? ba galdeska ibinitzen. Eta hola eh hola hola saltxeatzen eh. Ni esango duela bai, ez uste esango dietori, vale? Saltu. <tose> <tose> Berea <tose> Bueno, bueno, Rolza gainera Igobinole, lehen, ba, jendearen Itzai biltzen, makarela. Haze, ah, eh, zara zara, zarata, abarrotxa, nana basa. No oficial, no Eta denetarik, pixka bat, behar, bueno, nik ere. China China, entre, bueno, hemen. Entre gira de amerikana gira, azia Bueno, ornik ginen eh, Galderren eh, neska ez dakite bestea, neska lagunarekin eta bueno, baitxaropenarekin bigarrena. Hautza eh, bat eh, enkartuz da daukatelako eta amatxoren sablean aztenari delako. Sorionak bikoteaino eta Galder Galder bilabat, a Galder bazera, eh bitberri charreko baterijolea. Un vemos jendea Es mesa bildatze mundu Goztilla, funtzionatzen da. Orre, eh, makarela, sí, eh, eh, está a Sevilla, Aritorenbarrendik, esan bezala, 1200 pertsona hurbildu ziren eta aukera izan zuten, ba Berretxarrenen Mexiko kontzertuan 2012ko Mexikoa 2 bi, biraren Mexiko kontzertua entzun ikusteko. Eh? Igia alborotatua ahora. Alborotatua. Mi, nin hago fiska la Bueno, eta orgen deari galdeskai billi nola nola nola nola jakin izan zuten, ba kontzertu surprisea edo sorpresa edo bapateko sort eh, kontzertua emanaldia eh, ehingo zutela eskainiko eh, zigutela, berritsarrekoek eh, irukotea, eh? nola nola jakin zen, eta on ira garian inun. Baina bueno, berotzeko, nola ere motorrak eh, martxan hintzeko eta behar bezala eh, dabilera jakiteko, ba eh, Mixiko bi kontzertu iragarrikabekoak bata gaur izan doa bigarrena ezta gaino biharnezta gaino no, baina gero birari ekingo diote eta orduan bai eh ja nik uste dut berotze entxaia moduan hartuko zutela eta bueno hor eta hor lagintxo bat hasilera daude <gülüyor> ondo pasa Venga, bueno, aguerzo que ya a mirar, ya... Chino, esta compañía... Ahí estás con el ikua... ¿Dónde era...? Ay, no. te Ay, sande, Bueno, sí, se ve... Ar se, se, ve. Se, <risa> bueno, ¿dónde pasa? A ver... Marcad tú, eh... Marcad tú, marcad tú... ¡Eh, eh, eh, choin, choin! Bueno, eta esan bezala ya... pre entzuteko, a ver... 2.600... 2000 milla sei. bait xoro hostia. 2000 <tik> milla. Parekat. Oio yo ya oi, oi, oi hasiera, baina nere imaxina hor nonbait efini nuen, eh? Berritcharrakilolozi benean bi .000 hamabiko urtarrilaren hogeita zeian. iluntzeko zorziak hmm, eta berrori minuto behatziek eh, ohi gutxi aldera hasi zen. badia Suzanne Jokoen miteguna ta horretzako ore balda alako otopi batera egorea. Ja, tantu hauei galako aurreko hemen aukera ematen. Eta aurreko. Esterikasco. Topari ja handia gora goretzako bakiz beti ba bak letra gaster den así eran y si me tolzacate y que tal Berritxarrak zilozi benean Bimila amabiko Urtarriaren oi eta seia Eta misiko Zera kontzertuaren Biraaren, bisiko kontzertua Bimila amabiko biran eh? Izkutuko edo Ahozago e, Barreiatutako albistea zen Iragarri gabea fitxetan Tairrati eta komunikabirdetan Etzena agertzen binon estapena Hemen eman zioten Hondarbilan bi .000 hamabiiko erremesala. Ururtarriren hogeita zela silozi benean, berrehunbaltze lagun bildu ginen orotara eta hartara emanaldi zuzena Mexikoa, gorkazio beala abbeien itzak, oraindik berreskuratzen eta gogorazten. Bino, bueno, hau izan zen, girua, eta beste pixka bat utziko dizuet, eta ez amezela. Zerrik ditutatik zaioa emakerla zuekin, antxita irratiko uinetan zaudete, bimila amabiko urtarreia, eno, itamarrean entzuten, eta pixka eta horrexo fango gara, omentxet, eta bazen. go de muena izkideak berritxarreken eh, ordo ditxoet eh, zuzenekoan entzun ahal izan dizia hemen zerrikitutatik saio honetan Esan bezala astapena, asiera, irteera abia puntua bere beraien bibila amabiko birari hemen ondarbilan izan zen iragarrik agabeko iragarpenik etzuen, afitsik etzegoen konzertu nene maldaldian zelozibe enean. Ondo fantada Torre Nastearte zirkitutatisi jaio. Makarela sueekin Antxiterratetik 89.7 FM, esan bezala, astenenetan, Iparrobertsaren ostien eta Iluntzeko 10etan ostegunetan errepiketutako saioa. Datorren astearte ondo bizi ariketa hobekien farra sko egin, ximurrak farre egiteatik ez negark malkotan ibiltze batik bi egun direla. Ta bat lotan pasatzen dio beraz, maitatu eta bizitu, sentitu eta irriegin pirritxe da dioten bezala ondo fan, datorren azte arte aio